Взявши до рук синього пухнастика, Сергійко несподівано виявив невеличкий отвір в пухнастій обшивці у нього на спинці. – Друже, ти ж не будеш проти, якщо я заховаю секретного ключика у цій кишенці? – О, тісатко! – кивнув голівкою малюк. Хоча раніше Сергійко ніколи не порпався в маминих речах, і, звісно, йому було тепер дуже неприємно це робити, однак він мусив вивчити в міст маминої сумочки. В гаманці кілька невеликих купюр. Їх могло вистачити на кілька днів на хліб, однак для абонплати за інтернет знайденої суми було недостатньо. Сторінка 23. Хлопчик уже дістав із шухляди письмового стола, за яким вдома працювала мама. Договір з інтернет-провайдером виписав собі на папірчик номер особового рахунку, маючи намір вийти до найближчого платіжного терміналу. Він поспішав, адже тітонька Джулія вже за годину вийде з дому, а наступний шанс зв'язатися з нею по скайпу буде тільки о третій годині ночі. Так довго чекати Сергійко не міг. Дорогою була кожна хвилина. Ех, шкода, що у мене мобілка така простенька, без інтернету, зітхнув хлопчик. Майже всі його однокласники мали круті смартфони, планшети. Сергійко ніколи не просив у мами таких дорогих подарунків. Він розумів, що зарплатні звичайного вченого біолога їм і так ледве вистачало. Тітонька Джулія пообіцяла наступного разу привезти смартфон. Але коли він буде той наступний раз? І чи буде взагалі? Ще позавчора він за виграшки вирішив би проблему з інтернетом. Два кроки був би вже вдома у Марисі. Але тепер... Так, банківська картка, продовжував ревізію маминої сумки Сергійко. Зарплатню мамі перерахували минулого тижня. Отож, тут ще мають бути кошти. І ще після отримання зарплатної банківської картки мама написала у передпокої на стіні під розеткою «Пін-код». «З цими цифрами я щось перестала дружити», – жартувала вона, «тому краще тут напишу, бо носити з собою в гаманці нерозумно. А ще я їх собі до голови прив'яжу». «Як прив'яжеш?» Здивувався Сергійко. Він на мить уявив маму з великими об'ємними цифрами на голові і розреготався. До речі, гарний спосіб запам'ятати якесь число. Цілком серйозно продовжила мама. Ось тут, наприклад, чотири цифри. 23-16. Тепер просто згадати якісь асоціації. 23 – число твого народження, а 16 – у цьому віці людина отримує паспорт. Тобі тільки залишається запам'ятати, з чим ти пов'язав ці числа, і ти їх ніколи не забудеш. Сторінка 24 «Ух ти!» – захоплено вигукнув Сергійко. Тепер і я завжди буду прив'язувати числа собі до голови. «Тільки міцно прив'язуй!» – засміялася мама. «Щоб не повідпадали!» «Мамо, мамо!» Зі смутком згадував ті щасливі хвилини Сергійко. Ти встигла навчити мене багатьом цікавим і потрібним речам. Але без тебе я іще такий безпорадний. Хоча пінкот до маминої банківської картки був міцно прив'язаний до Сергійкової голови, він вирішив все ж заглянути для контролю під розетку у передпокої. Все добре, не забув. Пам'ятаючи мамин наказ, хлопчик обережно посадив у рюкзачок отисадко, який крім іншого, виконував тепер і функцію хранителя секретного ключика, засунув до кишені папірець із номером особового рахунку і вийшов із дому. Дев'ять. "Йоначе вам допомогти?" Сергійко мало не підскочив, почувши за спиною чоловічий голос. Він саме почав набирати в терміналі номер для сплати за інтернет, як хтось незнайомий торкнувся його плеча. Хлопчик озирнувся. Халепа за халепою. Поруч стояв чоловік у формі поліцейського. «Картка твоя?» – суворо запитав охоронець порядку. «Мамина». Сергійко не вмів і не любив говорити неправду. Та й сенсу не було.